З усіх чекає користі, не приховуючи того, обожнює розкіш, дармові гроші, має схильність до мистецтва, почуття гумору і витончену інтуїцію. «Фу!» – прочитала й помолилась Богу. «Що тобі цей чоловік, котрий живе з однією, спить з іншою, любить багатство і виглянцьовані меблі? За такий гороскоп можна одразу випити. Він звільняє від ілюзії, як меч від голови. Але ж і риби!» Блискучі та грайливі, надовше тривання трошки з душком. Все, що знала про Семаня, все сходилося, все припасовувалося, як пластмасова кришка до слоїка. Навіть якби він і звернув на неї увагу, то такий гороскоп цілковитий бронжелет. Його не бачать тільки старі діви, стурбовані словою зірочки і викінчені дурепи. Ніби ж таки не належала до жодного підвиду. За тоненькою мові сфанери перегородкою, вчорашні випускниці, сьогоднішні асистентки і адміністратори святкували чийсь день народження. За стіною була ще одна риба. У десяте крутилася та сама пісня, пахло квашеними огірками лунали сміхи та реготи у хвилини затишку млосне зітхання. Ніякі гороскопи ні для кого не мали жодного значення. Всі цінували життя, яке страшенно спішилося, не звертаючи уваги на жодну людину, не маючи ні до кого особливого жалю, і якщо комусь вдавалося хоч трошки його поліпшити, то можна було лише тішитися. Увечері, після боротьби з англійською і Марусею, що вперто не хотіла лягати спати, стали перед зеркалом. Належала до тих небагатьох людей, які знають, як виглядають з боку, спереду і зі спини. Знала, яким потрясінням є побачити себе на плівці уперше, абсолютно чужу, незнайому, з тисячою вад. Бо те, що ми про себе думаємо, то міф. Він не справжується, якщо його віпхати в байдуже тіло камери. Викидала, виполювала, як бур'яни – Плани за планами, аж Ірка червоніла і переходила на шепіт. Тоді Тамара здавалася і умовкала. Треба було обрати собі іншу професію. Колись Миколайчук говорив їй, «Мені не потрібні красуні, я їх можу назбирати на хрещатику, мені потрібні особистості». Нині з цим не надто строго, вистачає поміняти зуби. Дзеркало все спрощувало, від людини залишався її плаский відбиток, зрештою чужий і неправдивий, і на нього можна було все зіпхнути. У глибині дзеркала виднілися клапті, малюнки та килимки з барбі. Кинулася при усе все прибирати, так ніби мала приїхати експертиза. Вглибилася аж у шафу з папками, сценаріями та іншим мотлохом. І раптом до руки й потрапила в'язка конвертів, припасованих один з одним білою ниткою десяткою які були відчайним криком любові. Так брехати ні в кого не вистачило б фізичних сил. Нараз перечитала усі із незрозумілим хвилюванням, аж не вірилось, що хтось колись її любив. Ті розпачливі миті, які здавалися вічними, але забувалися через кілька років назавжди, оживали з минулого, нечіткі, нереальні, мов крізь то, що води, не пізнавала там нікого. Висипала з картонного ящичка записки і листівки, аркуші і фото, знаки минулого, де хтось когось любив, до когось тягнувся, без когось не міг, і тим кимось була вона. Геть начисто забула про ці свідчення, гарячкові відчайні із граматикою, скаламученою вихором чуттів, котрі налітають і щезають, як прекрасний київський травневий дощ. З подивом перебираючи ті жовті картки, побачила скільки їх. Цих захисників минулого було І тих чоловіків, хлопців, школярів Що писали на випадкових картках З нервованими почерками Квапливими гострими літерами Такими різними І такими схожими Тут залишились мертві відбитки Їхніх переживань Жива субстанція яких відлетіла На якісь космічні цвинтарі думок Та емоцій Бо якщо думки матеріальні То десь же має та матерія зберігатися чи вона розкладається, які живі тіла і повітря довкола нас, тільки продукт їхнього тліну, котрий не можна вдихати, щоб не задихнутися. Пригадувала людей, які стояли за цими аркушиками, живі й молоді, і думала, де помилилася, вчасно не відгукнувшись на людський голос, розминувшись із тим єдиним, найкращим, не впізнавши долю в лице,